Revedere! Codrule, codruțule, ce mai faci, draguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme au trecut Și de când m-am depărtat, multă lume am îmblat. Ia, eu fac ce fac de mult, Iarna viscolul ascult, crengile mi rupându-le, apele stupândule, le troenind cărările și gonind cântările. Și mai fac ce fac de mult. Vara doina mi ascult pe cărarea spre izvor ce l am dat-o tuturor, împlându-și cofeile mi cântă femeile, Codrule cu râuri line, Vreme trece, vreme vine, Tu din tânăr precum ești, Tot mereu un tinerești. Ce mi vreme, vremea, când de veacuri stele scânte pe lacuri, Când i vremea rea sau bună, vântul bate, frunza sună și de vremea vremea rea mie-mi curge Dunărea. Numai omul schimbător, pe pământ rătăcitor. Iar noi locul lui ne ținem, cum am fost, așa rămânem cu și cu râurile, lumea cu pustiurile, luna și cu soarele, codru cu izvoare.